A taxis lányával köszönő viszonyba kerültem, a taxis lányának lányával nem. Vékony súdárú jár mindenki a környéken, lakik. Szócska volt államtitkár, egy helyettes, reggelentes, koda sofőr vár, egy szavamba kerül a terület. A taxis már nem taxizik, lépcsőt mászik nehezen, a kerületi polgármester kellene überolni, egy szavamba kerülne valakinek. A fürdőszobai jégverem, az ajtókat gyalultatni kell, fel felettem.